Буремний перевал Емілі Бронте Розділ 23 Дощова ніч поволі перейшла в туманний ранок Морозний і слютавий водночас І шлях нам перетинали ручаї, що розливалися з пагорбів Ноги в мене були геть мокрі Я сердилась і була в такому кепському гуморі Що якнайкраще пасував до такої прикрої справи Ми зайшли до будинку через кухонні двері щоб пересвідчитися, чи справді містера Гідкріфа немає вдома. Я не дуже довіряла його словам. Жозеф сидів сам один і розкошував біля веселого полум'я у коменку. На столі кварта елю та поламана великими куснями вився на перепічка. У зубах мала чорна люлька. Катрина підбігла до вогню зігрітися. Я спитала, чи вдома хазяїн. Моє питання так довго лишалося без відповіді, що я засумнівалася, чи не оглух, бува старий, і заговорила голосніше. «Нєа!» – про бобонів, чи то радше прогундосив він. «Нєа! Тож ж діть новий, звідки прийшли?» «Джозефе!» – почувся водночас із моїм вредливий голос із кімнати. «Скільки може тебе кликати? У коменку лише кілька жаринок!» «Джозефе! Іди сюди негайно!» Голосне пихкання і незворушний погляд, утуплений у черінь, свідчили, що Джозеф лишився глухим до цього заклику. Покоївки Гортона не було видно. Перша кудись пішла у справах, а той, мабуть, десь працював. Ми впізнали голос Лінтуна і увійшли. «О, та щоб ти здох на своєму горищі! Сконав із голоду!» Вигукнув хлопець, вочевидь гадаючи, що йде його ледачий прислужник. Він затнувся, зрозумівши свою помилку. Кеті кинулася до нього. «Це ви, міс Лінтон?» – сказав він, піднімаючи голову споруччя великого крісла, в якому лежав. «Ні, не цілуйте мене, а то я почну задихатись. О, Боже, тато сказав, що ви прийдете, – продовжував він відсаповжись після обіймів Катрини. Вона стояла і знічено дивилася на нього. «Вони могли б зачинити двері? Ви лишили їх відчиненими?» А ці, ці паскуди не хочуть принести вугілля. Тут так холодно. Я поворушила жар у команку і сама принесла цеберку вугілля. Хворий одразу ж почав скаржитися, що на нього летить попіл. Але хлопця мучив кашель, а сам він виглядав геть слабим і змореним. Тож я не стала дорікати йому за таку примхливість. «Ну ж, Болінтоне!» – тихенько мовила Катрина, коли його спохмурніло лице, прояснилося. «Ти мені радий?» «Що я можу зробити для тебе?» «Чому ви не приходили раніше?» – спитав він. «Вам слід було прийти до мене, а не писати. Мене це страшенно втомлювало – писати такі довгі листи. Краще вже розмовляти. Але тепер мені й розмовляти не хочеться. І взагалі нічого не хочеться. Не розумію, куди поділася Зіла? Може ви, – він поглянув на мене, – збігаєте на кухню і подивитесь?» Я не діждалася подяки за щойно зроблену послугу, тому, не маючи бажання бігати туди-сюди, з його примхи відповіла «Там нема нікого, крім Джозефа» «Я хочу пити» – оборено вигукнув він і відвернувся «Як тато поїхав, зіла почала щодня швеняти до Гіммертона, просто жах якийсь А я маю сидіти тут унизу, вони вдають, що не чують, якщо я кличу їх згори» «А ваш батько уважний до вас, містер Гідкліф. Спитала я, помітивши, як він уникає дружніх обіймів Катрини «Уважний? Він хоч їх перемушує бути трохи уважнішими!» Вигукнув він «Паскуди! Знаєте, міс Лінтон, цей бидлак Гортон насміхається з мене! Я його ненавиджу! Справді, я їх усі ненавиджу! Вони просто огидні!» Кеті метушилася, шукаючи води На полиці вона побачила глек і принесла кузенові він попросив додати ложку вина з пляшки, що на столі, і трохи відсорбнув, начебто заспокоївся і сказав, що вона дуже добра. «А ти радий мене бачити?» – знову спитала вона, зрадівши його слабкій посмішці. «Так, це щось нове. Чути голос, подібні до вашого». Відповів він. «Але мене просто виводило з себе, що ви не приходите». А тато кричав, що я сам у цьому винен. Називав мене жалюгідним, мершавим, нікчемним створінням. І казав, що ви мене зневажаєте. І що якби він був на моєму місці, то той у Гренджі, давно вже хазяйнував би він, а не ваш батько. Але ж ви не зневажаєте мене, ні, міс. Я хочу, щоб ти називав мене Катриною або Кеті. Перервала юна леді. Зневажати тебе? Ні. Після тата й Нелі я люблю тебе більше від усіх на світі. Але я не люблю містера Гідкліфа і не зможу приходити, коли він повернеться. Його ще довго не буде? «Не дуже довго», – відповів Лінтон. «Але він часто ходить на болота». «Зараз мисливська пура, і ти могла б посидіти зі мною годину-дві, поки його немає. Скажи, що ти згодна. Я постараюся бути люб'язним. Ти ж не додатуватимеш мене навмисно і завжди мені допомагатимеш, так?» «Так», – відповіла Катерина, погладжуючи його довге м'яке волосся. Якби тільки тато дозволив, я б половину всього часу проводила з тобою, любий Рінтоне. Я б хотіла, щоб ти був моїм рідним братом. І тоді ти б мене любила, як свого батька, мовив він, пожвавившись. А втім, тато каже, що ти любила б мене більше, ніж батька, і більше від будь-кого в світі, якби була моєю жінкою. Тому краще б ти вийшла за мене заміж. Ні, я нікого не полюблю більше, ніж тата. Різко відповіла вона До того ж буває, що люди ненавидять своїх жінок Але не сестер чи братів Якби ти був моїм братом Ти б живі з нами І тато любив би тебе так само, як мене Лінтон став заперечувати той факт Що інколи чоловіки ненавидять своїх жінок Та Каті переконала, що таке трапляється І з великого розуму згадала про ставлення Його власного батька до її покійної тітоньки Я обірвала її, але вона не змогла заспокоїтись поки не вибовкала все, що їй було відомо. Містер Гідкріф, дуже розлючений, заявив, що це брехня. «Це тато мені сказав, а він ніколи не говорить неправди», – вперто доводила вона. «А мій тато зневажає твого», – крикнув Лінтон. «Він його зве паскудним нікчемою». «Твій тато – погана людина», – відказала Катрина. «І дуже негарно з твого боку повторювати те, що він каже». Звичайно ж, він лиха людина, якщо тітонька Ізабелла його покинула Вона його не покинула, сказав хлопець І тобі не слід сперечатися зі мною Покинула, вигукнула юна леді Тоді послухай, що я тобі скажу, мовив Лінтон Твоя мати ненавиділа твого батька Ну як тобі? Ого! Скрикнула Кеті, так розлютившись, що продовжувати далі просто не могла «І кохала мого!» – додав він «Ти, мале, брехло! Ось тепер я тебе ненавиджу!» Вона задихалася, її лице почервоніло від гніву «Кохала, кохала!» – завів Лінтон, потопаючи в глибині свого крісла І закинув голову, щоб насолодитися спогляданням враженої супротивниці, яка стояла позаду «Годі вам, містер Гідкрів!» – втрутилася я «Це ви теж із батькового голосу співаєте?» «Ні, і помовчіть ви!» – відповів він. «Любила вона його Катрину, любила!» Кеті, не тямлячи себе, люто штурхнула крісло, і Лінтон, заточившись, упав на поруччя. Його охопив напад каші, що вмить переміг його зловтіху. Напад тривав так довго, що нарікав навіть мене. Кеті плакала, гірко каючись у своїй провині, хоч і не казала нічого. Я обняла хлопця і підтримувала його, поки кашель не минувся». Тоді він одіпхнув мене і мовчки відкинувся назад. Катрина також перестала плакати і, сівши навпроти нього, відчужно дивилась у вогонь. «Як ви по себе почуваєте, містер Гідкліф?» – спитала я, почекавши хвилин десять. «Я б хотів, щоб вона так почувалася», – відповів він. «Підступне ж горстока, дівчисько. Горто ніколи мене не чіпає. Він мене жодного разу не вдарив. Мені сьогодні було краще, а зараз...» І він захлинувся людьми. «Я тебе не чіпала!» Тихо сказала Кеті і прикусила губу, щоб вгамувати новий вибух почуттів. Він зітхав і стогнав буцімто від нестерпних страждань ще чверть години. Певно, він хотів прочити свою кривдницю. Бо щоразу, як він чув її стишене ридання, його ремствування набувало просто таке трагічного звучання. «Мені дуже жаль, що я завдала тобі шкоди, Ліндоне». Зрештою, мовила вона, не витримавши цієї муки «Та зі мною нічого не станеться, якщо мене злегка штовхнути Я не думала, що тобі це зашкодить Але ж тобі не дуже зле, правда, Лінтоне? Я не можу піти додому, знаючи, що заподіла тобі таку кривду Скажи мені, поговори зі мною «Я не можу з тобою говорити, – видушив він «Через тебе я не спатиму всю ніч, мене замучить кашель» Якби з тобою хоч раз таке трапилося, ти б зрозуміла, що це. Але ти спокійно спатимеш, поки я страждаю, всіма покинутий. Хотів би я побачити, як ти сама проводиш такі жахливі ночі. І він розридався на повний голос. Так йому стало жаль самого себе. Якщо вам страшні ночі не вдивовижу, мовила я, навряд чи місь Катерина цьому виною. Ви почувалися б так само, якби вона й не прийшла». Проте більше вона вас не турбуватиме. Мабуть, вам буде краще, як ми підемо. «Мені піти?» – сумно спитала Кетті, схилившись до нього. «Ти хочеш, щоб я пішла, Лінтоне?» «Ти вже не зміниш того, що наробила!» – похмуро відповів він. «Хіба що зміниш на гірше, якщо доведеш мене до гарячки?» «Отже, мені краще піти!» – повторила вона. «Краще дай мені спокій!» – сказав він. Ти безупинно говориш. Це просто нестерпно. Вона вагалась і ще кілька хвилин не слухала моїх намовлянь іти звідси. Але хлопець не дивився на неї і не казав ні слова. І тому вона врешті-решт рушила до дверей. А я за нею. спинив голосний стогін. Лінтон зі свого крісла і корчився на підлозі, мов розбещене дитя, що не заспокоїться, поки не допече до живого всім довкола. З його поведінки я відразу ж збагнула, що, що це за один, і наскільки нерозумно було б йому потурати. Але дівчина вжахнулася з побаченого. Вона кинулася назад, стала на коліна і плакала, і втішала його, і заспокоювала, поки він не замовк, бо йому забило подих, але не від того, що засмутив її. «Я покладу його на канапі», – сказала я, – «і хай корчиться на ній, скільки душа забажає. А нам це око не тішить». Сподіваюся, місь Кеті, тепер ви розумієте, що не ви його спасіння і не в любові до вас причина його страждань. Отак. Ходімо звідси. Тільки навіть побачить, що нема кому з ним панькатись, він радий буде спокійненько полежати. Вона поклала йому під голову подушку і принесла води. Хлопчина відштовхнув її руку і засовався на подушці, наче то був камінь чи поліно. Кеті спробувала покласти її зручніше. Ні. Так, я не можу лежати, сказав він. Це надто низько. Катерина підклала ще одну подушку. А так надто високо, пробурмотів страждальник. То як ти хочеш, спитала вона у її. Він підповз до неї, коли вона стояла на вколішках біля канапи і сперся на її плече. Ні, так не піде, мовила я. Ви вже вдовольніться подушкою, містер Гіткліф. «Панянка і так згаяла на вас багато часу. Ми більше не можемо сидіти з вами і п'яти хвилин». «Ні, можемо», – заперечила Кеті. «Він тепер буде добрим і терплячим. Він уже розуміє, що сьогодні вночі я буду нещасніша за нього, якщо переконаюся, що йому стало гірше через мене. Тоді я ніколи більше не посмію прийти знов». «Скажи мені правду, Лінтоне, адже я справді більше не повинна приходити, якщо я завдала тобі шкоди». «Ти можеш приходити, щоб полегшувати мій стан», – відповів він. «І ти мусиш приходити, бо справді заподіла мені зло. Сама знаєш, яке страшне. Мені ж не було так погано, коли ви прийшли, хіба ні? Та ви самі наробили собі лиха своїм плачем і безтямною поведінкою? Я взагалі нічого тобі не зробила», – мовила його кузина. «Так чи інак, тепер ми будемо друзями. Ти ж цього хочеш». Ти б хотів, аби я іноді тебе провідувала, правда ж? Я вже сказав, що так, не терпляче відповів він Сиди на канапі і дай я зіпруся тобі на коліна Так я завжди сидів із мамою Сиди тихо і не розмовляй Можеш лише заспівати пісню, якщо вмієш Або розказуй на пам'ять яку-небудь цікаву баладу Одну з тих, яких ти обіцяла мене навчити Або якусь історію Але краще баладу, починай Катрина прочитала найдовшу, яку тільки змогла прогадати. Це заняття дуже сподобалось обом. Лінтон зажадав прослухати іншу баладу, а потім іще одну, незважаючи на мій суворий протест. Так вони тішилися, поки не пробило дванадцяту, і мене розчули на подвір'ї кроки Гортона, що прийшов пообідати. «А завтра, Катрино, завтра ти прийдеш?» – спитав Гідкліф молодший, вхопивши її за рукав. «Коли вона знехотя підводилася?» «Ні!» Відповіла я за неї Ні завтра, ні позавтра Але вона, певно, відповіла інакше Бо його лице прояснилося, коли вона, схилившись, прошепотіла йому щось на вухо «Ви завтра не прийдете, міс, затямте собі!» Почала я, коли ми вийшли з будинку «Можете про це і не мріяти?» Вона лише посміхнулась «О, та я вже про це подбаю, продовжувала я «Скажу, щоб той замок полагодили, а більше вам ніяк не втекти» «Я можу й через змур перелізти», – розсміялася вона. «Гренч не тюрма, а ти на мій наглядач». «І до того ж мені майже 17 років. Я вже доросла жінка. І я впевнена, що Лінтон швидко одужає, якщо я візьмуся його доглядати. Я за нього старша, ти знаєш, і розумніша. В мені не так багато дитячого, правда? І він дуже скоро почне робити те, що я захочу. З ним можна впоратися ласкою». Коли він гарно поводиться, на нього ж просто глянути, Любо. Якби він був мій, я зробила б з нього таку милу дитину. Ми ніколи не будемо сваритися, справді, не будемо. Коли звикнемо одне до одного. Він тобі подобається, Нелі? Подобається? Вигукнула я. Отаке плаксиве та припогане. Це щастя, що, як вважає містер Гіткліф, він не доживе до 20 років. Я навіть сумніваюся, чи побачить він цю весну. Та як і зараз його грець вхопить, для сім'ї то невелика втрата. Нам пощастило, що батько забрав його до себе. Нам пощастило, що батько забрав його до себе. Що більше з ним панькатися, то більше він знахабніє. Я тільки рада, що йому ніколи не стати вашим чоловіком, міз Катрино. Дівчина спохмурніла, вислухавши ці слова, Її обурило, що я так байдуже кажу про його смерть. Він молодший за мене, відповіла вона по тривалому роздумі. І мусить прожити довше Він буде, він мусить жити, поки живу я Він зараз такий самий міцний, як і тоді, коли вперше приїхав на північ Я цього певна Він просто застудився, як тато Ти казала, що тато видужає чом би йому не видужати? Ну гаразд, мовила я Зрештою, це не наш клопіт Послухайте, міс, і затямте Я свого слова тримаюсь. Якщо ви надумаєте знову піти до буремного перевалу Зі мною чи без мене Я все розповім містеру Лінтону І поки він не дозволить Ваші стосунки з кузеном не будуть поновлені Вони вже поновлені Сердито сказала Кеті То будуть припинені Відрізала я Побачимо Пролунало у відповідь Дівчина побігла вперед Залишивши мене плентатися позаду Ми прийшли додому ще до обіду Хазяїн вирішив, що ми гуляли в парку, і тому не вимагав пояснень, чого нас не було так довго. Ледве ступивши на поріг, я кинулася знімати мокрі черевики і панчохи. Але в перевалі я надто довго просиділа у мокрому взуті, і це далося в знаки. Наступного ранку я вже лежала крижем, і минуло ще три тижні, перш ніж я змогла виконувати свої обов'язки. Доти зі мною ще не траплялося такої халепи. І відтоді дякувати Богові також. Моя маленька панянка була просто янголом. Так вона піклувалася про мене, так розвівала мою самотність. Ота лежання було для мене справжньою карою. Воно й не диво, якщо знати мою непосидючість. Так мало кому щастить зовсім не мати підстав для нарікань, як ото мені. Міс Катрина, вийшовши з кімнати містера Лінтона, з'являлася біля мого ліжка. Вона ділила свій день між нами двома, ні хвилини негаючи на власні розваги. Ні на їжу, ні на навчання, ні на забавки І була найвідданішою доглядальницею У неї справді було золоте серце, якщо вона, так щиро люблячий батька, стільки віддавала й мені Я сказала, що її дні були поділені між нами двома Але хазяїн лягав спати рано, а мені після шостої години, власне, нічого не було потрібно Тому вечори цілком належали їй Тому вечори цілком належали їй Бідна дитина, я ніколи не замислювалася, що ж вона робить сама-самісінька після чаю. І хоч іноді, коли вона заглядала до мене сказати на добраніч, я помічала свіжий рум'янець на її щуках і її тонкі почервонілі пальчики. Я не здогадувалась, що виною цьому холодний вітер лук, а не жар від коменка у бібліотеці.